А тоді вже відомстити Людмилі так, щоб і душа пораювала, і тіло теж. Іншим разом, хто зна, чи засне дитина? Хотів закурити, але у нього було золоте руно, а Микола таких не палить. Треба потерпіти, щоб не залишати свого запаху в кімнаті. Поклав на стіл гроші за костюм, щоб не забути 150 карбованців. Купюри були дрібні, і на столі при світлі вуличного ліхтаря виднілася ціла гірка грошей. І не думай жеребчику комусь похвалитися, прибрехавши. Не Миколи боюся, а поговору і городищ, прошепотіла Людмила, випроводжаючи його. Чого б це я на самого себе намовляв, Людмило. Тим більше, що кажуть, ніби Микола мій брат по батькові. А ти, соромітнику, братову свою вблуд хочеш завести. Жаль, що цього не сталося 25 років тому у Городищах, у копиці свіжої соломи. Треба їхати. Вахта чекає. Сказав у і одразу почужішав, наче одягнув маску на обличчя, поклав руку на засовку дверей. «Не забудь про кооператив для Олесі. Вважай, племінниця твоя?» «Не забудь!» Після антиалкогольного указу, що блискавично пройшов крізь свідомість, викликав активну реакцію кожного дорослого, уходили в моду тихі, малолюдні застілля. Адже полетіло кілька раніше недоторканних осіб, а кому потрібне таке похмілля, вважає довічне. Тому старий академік-атомник відзначив своє 70-річче удома на московській квартирі, у колі сім'ї та найближчих друзів і соратників. Відзначив тихо гасив патетику тостів, збивав емоційний надрив колег самоіронією, переадресовував компліменти своїй дружині і колективу інституту. Коли дійшла черга виголосити ювілейне слово Мировичу, Олександр уже переорієнтувався. Хотів говорити про те, що атомна фізика нині стала супернаукою, то що вже казати про людину, яка у цій науці суперспеціаліст? Звісно, старий осадить його, тому сказав інше. Коли людина народжується, природа і батьки наділяють її багатьма чеснотами. Життя намагається змішати ці чесноти з вадами і гріхами. Лише справжні особистості, здатні протягом всього віку, Обстояти в собі оте дитяче, справжнє, воїстину людське. Суть у тому, щоб не йти на компроміси. Такий урок подав нам всім ювіляр. Тож хай не минається в наступних десятиліттях все те, що відстояв у собі іменинник». Це справді прозвучало задушевно, з почуттями і без одвертих лестощів. Академік не перебив його, перечулено промовчав. Ольга тихенько гордилася своїм чоловіком. Тост Мировича спричинився до того, що ювіляр став згадувати своє сільське дитинство у селі на Псковщині, а згодом і спровокував усіх присутніх на змагання – хто розповість найяскравіший спогад про свої дитячі літа. Ця гра дорослих так скрасила застілля, так зріднила і зблизила їх, наче усі вони пережили мить ненав'язливого очищення, щирості і щастя. Олександр Іванович свій спогад розповів останнім. У досвіта, коли страх, як хочеться спати, Тебе будеть мама, обережно, щоб не злякати. Корова уже здояна, треба гнати її на пасовисько. А роса іще холодна зночі. Туман з річки пронизує кожну твою кісточку. Пісок на вулиці ще не куриться, бо прибити росою і вількістю. женеш корову до лісу, бо соніш, холодно. Зуби дзигонять, вибивають такі ритми, що куди там сучасним модерновим в'я. Відпускаєш в лісі корову зналигаче і не знаєш, куди заховати посинілі від холодної роси ноги. Аж тут корова наляпає коржиків, і ти притьмом стаєш у них, бо вони теплі. Здається, більшого щастя і блаженства в цьому світі немає, так тобі гарно. Стоїш, аж поки не охолоне кізяк. Тоді хутенько перебігаєш до подальшого, він ще теплий. У шість років це було моє найяскравіше уявлення про людське щастя. Ходиш за коровою по лісу і ждеш, коли вона почне пекти коржі. Очі старого господаря заслізилися, він надпив скелиха шампанського і сказав «Мировичеві – перше місце, і за відвагу, і за правду. Ми таки найкращі у дитинстві. Крізь тонке прозоре плетиво верболозу металево зблискує течія річки, важка, упевнена таємнича опівночі. півночі. Після сосною, причавивши кущ кропиви, лежать два червоні шоломи, притулившись тім'ям один до одного. На них зблискують краплини роси. Сонно присмакує річкова вода під крутим уступом берега. Роман з Олеси лежать посеред галявини в лісі. Улітку тут усе буде витоптане, зграсоване. Дачниками, закидане недопилками, поліетиленовими кульками, недогарками, багать, а зараз чисто, наче ця планета ще зовсім молода і необжита, наче на ній лише мусить розпочатися цивілізація. Спершу Романова навальна пристрасть відлякувала дівчину, він здавався їй грубим і хижим. Чула це від своїх подруг і ровесниць, а уявляла інакше. Та лежачи отут на нічній галявині, де гірковато пахне столоченим Чорнобилем, де плюскоче річка під берегом,